Hola, bon dia. Ens queden encara dues jornades d'intensa calor. Ja es confirma, però, aquest canvi important a partir de divendres d'augment. Un dia doncs, molt càlid, hem partitja ja de mínimes bastant suaus, 16 graus està la mínima aquesta matinada a Lleida Ciutat, 11 a la set d'Urgell, 10 graus a Escades en Gordany o 8 graus, per exemple, a Puigcerdà un dia que es prepara doncs, més o menys com el d'ahir. Això vol dir molt de sol cap a les comarques de l'interior, cap al Pla d'Altiplat, en el matí com a la tarda, al Pirineu un matí radiant amb molt de sol, però altra vegada doncs, aquesta calor farà créixer nuvolades. Esperem altra vegada algun ruixat, alguna tempesta, fenòmens locals aïllats, no pas generals, preferentment cap a l'entorn del Cadí, del Port del Comte, també cap al Principat d'Andorra. I avui temperatures màximes de fins a 33 graus a Lleida, se n'esperen 31 a Tàrrega, 28 a la Seu, 27 a Andorra a la Vella, o 27 graus també a Puigcerdà.